tabu cha matendo ya mitume mlango ulewa pili ni semi leo ni sehemu ya pili hicho cha somo kina sema, kinasema ilimpasa Kristo kufa ilimpasa Kristo kufa naweza kaongeza kabisa na kufufuka eh ili kusudi tuweze kupata ukombozi na ondoleo la dhambi e, ilimpasa Kristo kufariki kuwawa eh domezomeo mstari mingi Tamtea tena mikume kina mistari mingi ni changamoto mato Lakini taenda tu munga metupa neema ya kweweza haya Tulazia mistari ule wa 20 na 20 mpaka mstari wa 40 na 7 Ni zaidi ya mistari kama 20 na, mingi. 20 na 6 e, Kini uh, kama tuloso Tumeona uh, Petro na wale wengine kuminamoja Maana walikuwa mesha matia tayari kwenye mlango wa kwanza kwa me mchagua mtume wa wakujazia kwa wale kumna moja na petro na wakia uleo kuwepo na watu wengine mpina sema alikuwa kama ya pata mia, mia moja na ishirini wanaendelea na kuihubiri njiri ya kristo, wanatimiza ya le makusuli kristo alikuwa amewagiza e, kwa mlango mlangu huwa pili basi e, kama tulio sema ni sehemu ya pili wiki iliyopita tuliona tulioona sehemu ya kwanza e, kwa waleo mlango ni mrefu na ministara baina saba Kilopeta trishna mstari 21 ya kwanza leo tukaanzia mstari wa 22 na tutamalizia mstari na 47. Kumaliza mlango na neema ikifunika wiki ijayo tuende kwa mlango wa tatu mwenyewe tohubiri mara moja. Mara moja, eh mara moja. Sio sio mrefu sana kivile. Eh, basi tunaona eh hai, okay kwa ufupi tunaona nini? Yesu ametoka kupaa. sasa so, ilikuwa ni siku ya Pentecost. Ili shughuli inaendelea siku ya Pentecost. Weki do siku ya Pentecost uwakipata kile kipawa. Eh, ambacho Yesu Kristo alikuwa ametoka hili kwenye mlango wa kwanza. Huo ni mlango Mwa kwanza Mwanzo sema msiondoke Yerusalemu, mbaki hapa hapa kwanza mzweke nguvu kutoka juu. zile nguvu walizopewa mitume sisi nasi tunazo leo hii. E, Nguvu za mungu, ni kama vipawa vya mungu, vipawa vya mungu havifanani kwa watu wote Kuna watu wengine wana vipawa vya kunena Kuna watu wengine wana vipawa vya kujifunza Mungu na vipawa mbali mbali, watu watu fanani Hata maumbire mungu wadiyo tupa viviri vetu, hamifanani Kwa hiyo, hawa walikuwa mepewa kipawa cha kunena lugha ambazo hawakuzisoma Na tukaona Mungu alitoa na sababu kabilia kwamba kwa nini alifanya vile kwa sababu alikuwa siku ya hamsini baada ya baada ya Pasaka ya zama ya kale ambayo mwaka ule ambapo Yesu Kristo alikuwa ametoka kukuweka Pasaka mpya. Pasaka mpya. amayo alitoa wanyama damu ya wanyama na kuchimja kafara akaweka mwili wake yeye mwenyewe. Kwa baada ya kuwa amefufuka pale kwa paru siku 50 ilikuwa naokea Pentecost na watu walikuwa wamekuja pale Katika kawaida yao Mungu akatumia nafasi hiyo ya gano rakale la kale matendo yagano agano la kale ya siku ya pentekose ambayo tuliona kutokea kwenye kitabu cha, cha cha cha hesabu hesabu na na na, na eh hesabu na walawi eh mbalimbali kinaongelea siku 50 eh pente binia kwa hiyo siku hiyo ambayo tulianza nayo wiki iliyopita eh sasa nayo wiki rio pita mlango wa kwanza ilikuwa katika kupaa kwake. Ae, anasema jamani eh anawakusanya na wavuvia anamwambia msiondoke anapaa. Wanakutana malaika malaika wanamwambia eh mbona mnashangaa shanga, eh mrudini kazi mlio tuma. Huyu alivyoondoka atarudi hivyo hivyo. mlango wa pili wanakusanyika siku ya Pentecost ya yanatokea haya. Sehemu ya kwanza wiki iliyopita najaribu kwa kumusha tu mtiriko ni vizuri wakati ngine tupate mtiriko hai habari. Tema ya kwanza tunaona wakiwa wananena kwa lugha zile. Baada ya kunena kwa zile ruga, watu wakashangazwa, shangazo, lazima jamani hawa watu wote tunawajua wanatoka kijiji kimoja wilaya ya Galilaya, mashambani huko. wavuvi hawa kina Petro, wanawezaaje kuongea lugha mpaka Kiarabu cha Libya na mataifa mengine mbalimbali mpaka Rumi? Wakashangaa. Sasa katika kushangaa Petro ndo akasimamba na wali wengine wakajibu Kwa sema jamani Musizani komba tumerewa Sio kushanga tu wakakejeli E Wangine wakathihaki Kwa hiyo tunaona majibizano haya yanaendelea naendele Tunapo hubiri ya neno la mungu Lazima kutakwepo watu wakuthihaki Kutakwepo na watu wakubuswa Pia kuelewa wanaitaji ufafanuzi Petro naendelea kwa ufafanula. tena kwa upore kwa upole kabisa lakini hawafichi ukwene anawambi ya mani nyingi ndomu ni nyingi ilo no? lakini katika kutukujua kwenu basi emu geu keni badiri keni huku mbele tutaona na wambia kwenye mrango wa leo mistari ya mwishu kama mistari wa robaini ilo anazema jiwa kweni na hiki kizazi kiofu chenye kuwa manabi hiki kizazi cha leo jamani inakuambia uwe ulioko mbali na sisi lioko hapa tujua koe na kizazi chawa mashoga Kizazi chawa vauti kwenye vyombo vjomba vihabari. Waziwari. Kizazi chatamaa. Kizazi chawa waji. Sasa hivi mtu wana kasirika. Anaenda na. Yara yani ni kuwa ni siini mkuwa gani. Si mkuwa wa bea siini. Seu friend. ma tarifa tumiwa zangari tarifa habari misama. Lagini matarifa nata kwenye mitandawa. Lazima nende kwenye mitandawa lazima upate tarifa. Kwenye mitandawa lazima upate tarifa. Ndutu na ubiri pia paleo hatu mingine. Tua, tumia njia zo zote zile kwa wafikia wanadamu. Niliona manake moja hamechukua totu waki wa wili. Moja miaka saba mingine siji miyaka mitatu me, siji miwili. Hameonyusha sumu ya, ya nani? Sumu ya kuhua magumu. Wakafa. Lakini kwenye dunia ya leo. Kinajuangala hui umbana nikwana msongo wa mawaza. Hizo. Shetani lazima tatafuta maerezo. Ya kujasifai kuja, dhabi. não são guamavados, como não são guamavados o Guanina se jube, uma das na Maré Campeãs, blango, soma, mimi, nini na Kito macho tunajiona pamoja na kutenda miujiza pamoja na ndimi za moto kuwakalia na kukumsho e, tu wiki iliyopita tuliongelea habari za kunena paruga seki kwenye makanisa seki na tukatumia neno maigizo. Nani maigizo? E, na ni baigizo eh na kudhibitika katika hili kwamba asilimia karibu 99 ya wale wachungaji na watu wengine wale wafanya kuwa ni maigizo. na tua capacidade já kama wanaiga, na o wanaiga tukio la la a matéria de membro não guardei se que a Pentecostes se cujo na atuação ní mas o ruído do caso fake aí cu cuja o papa o cam percurso a vida o cam voo mam culpa a tu não paga o na upepo huo, bora je usikia tuni shaka shaka shaka unaweza watu mimi mzuri nchi mimi tajiri na wanadamu lakini Mungu na Mungu na macho ya kiroho na wengine Mungu atasimamisha na kuwa Na kusibitika, na kusibitisha kwa huo ni uongo. Huitaji, hivi usipo 40 kunena kwa lugha Uta kumtumikia kristo. Na zile lugha wanapo zinena. Wanapua lengo, wanataka kumfanyia nini nani. Kuna mtu wanataka kumfunisha. siku sikuile tuliona zineno luga kumina Mstari shina moja kwanza ya wa pili wiki lugha kumi na ngapi na saba. Na watu wakashangana wakondoka na hile injili. Je zile lugha zinazo nilo makanisa ni. Watu wanaondoka na ujumbe gani Na tukarejea kwenye kitabu chama, cha Chacha wakutu wakwaza mwakwa kuminane Kina chungerezi mga luga hizi Haka sema eh, Watu wakiaza kunena kwa luguwe kwenye makanisa Wanaonekana wana wazimu Hali ya sema ni pao Hali ya ni rom takatio Sio mimi Mimi kazi yangu ni kukazia Na kutafsiri katika luga nje pesa x5 kinyume ya ile wao Biblia anaturejea pale sehemu hiyo. Yaani wapo pamoja nami. Tujifunze kwenda na kweli. sema, tena ali, ali msali wa 19 mlango wa 14 Korinto ya kwanza, alisema ni mara 100 ni ile maneno matano kwa akili zangu maneno 10,000 kwa lugha za kuweka bweka. Na wanatoa maneno mengi kweli. Kwani zile wao lugha ni nyingi. Moja ni ile lugha inayosema Alhamdulillah, makan di sini. Jika kau nyengir, kau nyaman di sini. Katurik zaman dah hiyo. Si ni luas tu, ni Si ni bom bom o lá que lá que lá que lá que lá na zona na zona de eh na nena mane no açúcar que é que eh é é é mmechoka. Na é é leo. é na é na é é é é é kuna mkubwa ambaye amee hakuna kitu kibaya kwa nasema kwamba kila mtu anajiendea hakuna kiongozi. Leo hii miongoni mavitu ambavyo vinapotea kwenye watu wa dunia ni kuwa na utaratibu wa kiongozi wa kuongoza. Wa... Hata Musa aliambiwa u... wewe utaongoza wote, alafu chagua watu wa 1001 moja, moja. Chagua watu wa 100 100. Chagua watu wa 10 weno. ndio eh, uzoni Petro anasimama na wakiwa akiwa ono ono ono ono ono onine, wana ongoza watu katika kumjua Kristo sikuo wanaokoka watu elfu 300 wakiwa wanashirikiana maswali sema walikuwa pamoja nao pamoja na wengine hao 11 hem tuende sasa katika zile hoja ulikuwa unatanguiliza mrefu kidogo eh unatanguiliza unakuwa mrefu kwa sababu ana nyingine inachukua muda mrefu kuanza sisi wa wakristo wa, tuna ufamu aneno la Mungu vizuri tuja, kwa hiyo tunajaribu kuweka muktadha kwa muda mrefu lakini pia kuna kwa kuna mahubiri mengi ya uongo unajaribu kama vile kuyasafisha safisha ili kizuri sasa uweze kuweka msingi wa neno la Mungu amen. Kwanza inasema Mungu aliazimu ujio wa Kristo tangia mileni. Ndiyo inaleta kitu kinachosema ili mpasa Kristo kufa Tumakua na sababu, tumakua na namna nyingine, lazima angirazmi kakusi. Na tumakua na sababu, tutahena kwenye nyingine za kwenye piplia. Yeah. Zilazo tupa sababu. Eh, au eh, makusudi. Entu sobe kwanzia mstari wa shini na mbili, paka wa shina, moja moja, sobe mstari wa shini na mbili. Ala sema hivi. Tendo ya mitume mbili, shina, mina sema, Petro yu anasema enyi waume wa, wa Israeli sikilizeni maneno haya Yesu wanazaleti mtu aliyedhihirishwa watu wengine nasema ah ni mtu. Si ni Mungu. Eh. Bibi nasema Yesu Kristo alikuwa ni mtu mwilini alikuwa Mungu rohoni. Na matache, kiaza, yu. Eh. Kwa hiyo ana title mtu. Salito, mwana, eh, mtu. Na kwanini Yesu Kristo alikuwa na uungu na utu ili kusudi aweze kuleta pamoja pande mbili zisizoshikana mwanadamu na kiwili chake na akili zake na, na na na ndhamu yake haweza kashikana na Mungu Lazio upate katikati anayeunganisha wote wawili Yesu Kristo na nusu ya mtu nusu Mungu eh Zani kwa pamoja nami eh kwa hiyo ninyi msikilizeni maneno haya Yesu wa mtu mtu aliadhihirishwa na Mungu kwa miujiza na maajabu ya ishara ambazo Mungu alizifanya kwa mkono wake kati yetu kama ninyi wenyewe mnavyojua anasema hivi vitu Yesu sio vigeni mliona mlimkata ndio mlimuua ndio lakini mliona hakuna kitu kibaya watu ingine kama ku kama kuona kama kuzihirika Arafu bado ukaenda kinyume Hawa waliona niyo tofauti hao kati wengine na waumini wa, wa dunia zima ambao yamkini hawakuona. Yanasema heri hao watakaowaamini bia kuona, hao ni wakubwa zaidi. Lazima ninyi mlimwona na matendo yake na nguvu zake na ungu wake na roho wa juu yake na sisi tulithibitisha, lakini bado mlimua. Eh. Ana alizifanya kwa mkono hizo e, ajabu na ishara hizo kwa mkono wake. Niko nasoma mstari wa 22. kwa mkono wake katienu, kama nini wenyewe mnazojua, mtu huyu alipotolewa kwa shauli la mungu, ili kwa kujua kwa tangu zamani, nini mkamsubisha kwa mkono wa watu wabaya baya mkamua. Na ilikuwa ni makusudi ya mungu tangia zamani. E, ilikuwa ni makusudi ya mungu tangia zamani. Mkati mingine, mwaya mambie, mimi suwezi nikajua kila kila, kila. E, Sina zingajua kila kitu Lakini neno wa mungu indajua kila kitu e, Sasa tunaona Mungu walisha mtuwa tangia zamani Aje duniani na ase Na kufa kwake Tutogwena wenye kitabu Cha Cha waifeso na semi nyingine Na, na, na, na, na waibrania Na mbana ino mazito utayona pale Lahini mta nazema sasa Kama mungu alimtua Kusudi ase, ase itakiuwa uwawe Hapu wakati mgini ipagumu sana Hekini eh atukubali kwamba eh, kum, nataka nimjue Mungu na nizidi kumfahamu kama simjui leo kesho atanifahamisha lakini kijua ni kwamba Mungu alikusudia tangu milele kwamba huyu mtu aje duniani afanye yote ayanayoafanya hakuna jambo jipesa na mimi ninatoa uhai wangu kwa mapenzi yangu ninao uwezo wa kuutwa na uwezo wa kutoa wa kutoa, na kuutwa yani msidhani kwamba ndio mmenizidi nguvu vile Eh sehemu nyingine walipokuwa kwa pirato wao wa, wanavunika akasema Tu je wakataka kama kupigana na sema bari msipigane eh kwa sababu Mnazani kumba baba yangu hana uwezo wa kutuma e, jeshi la maanaika 10 wao huyo akaja kunipigana wao 11 na 12 na kumaliza kazi nasema lakini je wataokokaje basi Kristo asipo kwa hiyo kwamba kwa ibari naona zinfunza kupokea vitu kwa imani E, kwa maali tunawana kwamba mungu alipanga huku afe Lakini tu, hatujui kwa nini hawa watu walio muuwa basi wanapata kesi Kwa ya mimi manadamu yote hile kama alikuwepo pale kwenye kifocha yesu Kama hakuwepo, maadamu haku yesu kristo, ana kesi kujibu. Kwa yu kesi ni ahote Na yeye tari yesu kristo, anapona pona hile kesi Kwa sababu Mungu ndiye aliyamwapa mpema huyu mtu aje kufa kwake ni upoe kikombozi chetu sisi. Eh, entereda katika kitabu cha Hebrewia, wasio vizuri ukiona mstari mingi kwenda kwenye vitabu vingine ku, kama kuongezea ufahamu wa jambo, lakini mimi imenibidi. Eh, mrango wa 9 mstari ule wa 20 na 22 na anasema hivi. Na katika Torati, mrango wa 9 wa na 22 anasema Na katika torati karibu vitu vyote husafisho kwa damu. Yani nazi madamu hihusike. Na pasipo kumuaga damu hakuna ondoleo. Yani nazi madamu imagiki. Habla kujia kwa esu wanukua na maaga damu za wanyama. Na kwa sebo nukua ni damu zisizo yani, na thamani. Zinikuwa zinarudiwa mara kwa mara, Yani ungeja kumuaga damu. Wanukua na maaga damu kila siku. Na wanukua na damu za kila mwaka. Yaani wewe sadani kulikuwa ni nchi ya damu imejaa wale wanyama walikuwa wakukusa sana. Eh. Na akasema bia damu kuhusika hakuna ondoleo kwenye biashara ya mahesabu ya Mungu. Kwa hiyo ikabidi itolewe damu moja ya samani ya milele ili usudi fanye ukombozi wa milele. Ndio sababu mimi na wewe hatufanyi kifara na dawa za damu. Na ni kwa pamoja nami. na tafuta uhusiano kati ya mlango wa pili mimi utafuta na haya unayosema uhusiano ni kwamba mstali ule wa 20 turudi kwenye kwenye ningeanza kwenye kuongezea lakini naomba niishie tu hapo kwenye wa tisa. Ma, ma, uhusiano huko kwenye mstali ule wa wa wa, wa, wa anaposema mtu huyo alipotolewa kwa shahuda ya Mungu kusudiwa, Kwa kujua kwa tangu kwa kutangu za mungu alikuwa likuwa na juwa na likuwa na mpangu Na ilikuwa razima e. Nini mkamsurubishwa kwa mikono ya watu wabaya mkamuwa e. Nini mkamsurubishwa kwa mikono kwa mi Leo hii yesu Kristo na samee dhambi ya samee dhambi Sana tu samee dhambi Na akikusamee dhambi nafutika Sidiyo Hata hizi zamwini nitozo sifanja kila siku. Tukipiga magotu kwa mwomba mungu nisamehi kosa ni Na hata kesho karudia mado kwa msamaha. Bili na samahata Lakini jee. Ni jambo zuri. Kuendelea kuzitenda kwa vile tu. Kuna msamaha. Hapana. Sio jambo zuri. Livo hivo. Hata kama mungu walikuwa memtoa afe. Hapakua na sababu ya kumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Kumwamba msalabani na kuteme mate na kuoa nevu na kumvalisha eh, taji ya miba na kumvua nguo na kumkejeli na kumpiga mijedi na, kum, na, na kumbebesha msalaba umbali mrefu hivyo vitu vyte sio hayakuwa, hayakuwa makusudi ya mungu Yesu afya kifo cha aibu hivyo Nicho anachuambia Petro. Kamba yesu nukua mpango wa mungu. Iku sudi kufa kwake. Yesu alisema kwenye ma, ma, Yohana kuminambimi. Uleto majifuza maneno ya mungu. Tuele. Lajima mbegu isipo kufa. Ikabaki tu hivi haifancho choti. Inabaki mbegu hii moja. Lagini ukiwanda mbegu labda ni hindi. Ukaliweka kwenye udongo. lazima yuze. Ikioza inachikua mmea. Ule mmea unazama hindi mengi zaidi. Wazimu ime nipasa nife ili usudi uwaishi wengi. Nambahati nzuri na, na mii mwenye nitafufuka. Uwameoni ono mujiza mkubwa wa, wa mungu kwa mwana damu. Kwa habari ya njisa hivu mkubwa. E, ili mpasa kristo kufu. Haiku mpasa kufuwa kifuwa chayu. Tunahaki, sio haki lakini tunakawaida ya kutenda zami ndiyo. Lakini, sio ushoga. Sio uzinzi na umaraya na uchafu hota mbao. da da matéria do YouTube não é o nato entender que quando dami zina somos de mundo e na semana engin zina tangulia cati que o cumo é morto capla engin cozidena Hajasika o que somos cati que está muito ativo ao cati que vive muito na na na na dimlango zina zina Kwa hini hini somo ni mikuachisha tamaa. Hapana, hini somo nila kutujulisha kweli, hini kusudi tujiwe mapenzi ya mungu katika maisha yetuwe. Yosu na seba nji kweli na hini kweli tuwafanya huu. He. Nani nila matumaa ini. Aya. Kwa falu mimi, sinu ipombe, sinu. Daela ya za kaniyambia kwamba, ha uja mana teseka kwa sababu ukuna watu wana kunywa pombe wanaishi maisha mazuri nukwee. Hapana. Aya, labda sitoki 10 kwa saa saba, saa tano, saangata. Nakulala bao. Ye, unazuka niyemba kwamba awia na batubaya kwa sababu wajafanya hivi na hivi. Pani. Ok, labda ni kufundiye kwamba ni vibaya kuja nyumbani baada ya saa zaagiza. Kuna faita kuba sana ya kuja satano usiku nyumbani. Vitu vingi ya mabyo wanadamu tunavitaka, tunahuna kama nivyo raha ya dunia, chule ni mateso ya mwini na roho filizi enaoma ni sikai sana hapa ni songeme kutu naona mungu na aliazibu eh kumutua yesu kristo na haikuja kwa bati na siu kama warimuzei ni uvu ni upendo yasa nasema katika katika yawana kumida tatu nasema hakuna upendo uri mkukuliko huu kwa mtu kutua uhai wake kwa jiri ya suza nasema ni kwa jiri ni upenda ni Hey, wewe wameenimu ni mzuri, yaishi maisha yako wewe ya kila siku ni ya yangu na ya kwa ukumbuki kwamba ulipendwa zaidi ya kawaida ili usudi na wewe ya maisha uyazalishi uyazidishi uya, uya, uya uya kwa wengine mm. ukipewa kitu na wewe wapi emepewa mbule toeni mbule toena wakati mingine mtu hata kutukana usimrudishie Kuna zingine mtu ku, atakukejeri kuna sehemu kila jambo na wakati kuna wakati wa kujibu na wakati wa kimazo. Eh. Baadhi mingine tunajibu wakati ambao hata siyo. Eh. Lakini kwa sehemu kwa kadri inavyowezekana Biblia inasema tuishi na amani na watu wote. Eh. Kwa sababu tumependwa hivyo tumetendewa hayo. Isaya na anasema ambaye Mungu alimfufua haki ufungua uchungu wa mauti. Asema kufufuka kwa ku Yesu Kristo, nyo yulikuwa tuseme kama nyo ufungua wa ushindi. Alifungua uchungu wa mauti. Nane, nane, nane, nane, nane, nadani ote, na na siye jiwa maumivu ya mauti. Na hene tunayasema ni maumivu yae eh, macho, tunayona ya kifu, chamutu kutengana laweza. Ato ondoka usimone kena. Lakini, yuna yake kuna. kuna jihana ya moto watu wanaingia. Anjambo hicho ni leo ushindi Yesu Kristo katika kule kufa kwake. Wewe mimi jitahidi wewe na mimi jitahidi akatengene kufanya kitu kinachokuumiza ili kusudi wengi wa Eh, kwa hiyo mwingine hivi ili kusudi watu wengine wapone. Japo wengine kwani Yesu alipoponya watu siku nyingine walimdhaki na wakamtukana na paka leo wanamtukana lakini kuna wachache wanapona. E, na sisi tufaje libo Sano e, wa shina tana nasema Maana Dawoodi atajia habari zake Ana zaburi ya 16 e, Mwaya wambie Apu do nejirea Zambulia 16 Kwa mba Pao, Petro Anayajua maandiko Ona nana alikuwa mekunja la Biblia Kwa mba watani uliza maswari Kwa mba wanya ni tafteti Zambulia ni, niweke tayari Alikuwa nayo hapa Kichwani ana kama anawasomea Anarudia Anaisoma kutoka kichwani Anaisoma hivi Na alimuona buwana mbele yangu siku zote Kwa kuwa hiyo upane wa mkono wangu wa Ni sitikisike Kwa hiyo moyo wangu utapen, ukapenezwa Ulimu wangu ukafraha itena mwiri wangu Na ukakaa katika matumaini Kwa mana hute roho yangu katika kuzimu Kwa huta mtoa wako Aone uharibifu Sana shina nane umenijuvia Menijuvisha Mdia ya uzima Utanijaza Fraha kwa uso wangu Kani manina ria ona Dawdi, Petra na Yanukuu, ni pagumu kidogo panahitaji mda, lakini mda ni idio nao ni mdogo, maso razi manimareza yuhu mlango, lakini kwa kufupu, ujumbe tuno ono kakano ni nini, kwaza ujumba kwaza ni kwamba, ni kuijua Biblia yetu kwa na kichuata. Kwezu kajua, utahitaji, ni kama kuwana siraha mkono ni mdao, neno la mungu ni siraha yapu. Eee, Paulo, Petra alikuwa anashindana, ana, ana, ana, hapa kukua kuna nguza, giza zina pingana, zina taku. kama kufuti iya mbali kazi ya Kristo, anavuta silaha yake, anayimwaga pana na itulu. Kwa soo, ipo, moyo ni mato. Kuna faida ya kujua maneno ya mungu. Laini zaidi sana, anatumia maandiko kushibitisha kauli zake leo hii, ukiwa mumbiri, kama kinasisi, hapa tunawa mumbiri kwa maandiko, Unachukiwa kabisa watu wanataka useme maneno yako. Watu hawapendezi kusikia maneno ya Biblia. Ndio, Siyo Watu wanataka maelezo yako wewe. Ukiujaribu kuwekea ka siasa, ukaongea, ukawekea na ka tamthilia kuchekesha chekesha na tumaigizo kidogo karuka ruka, huku na huku, utawanasa wote. Papa Petro alikuwa afanye hivyo. Mimi mimi niko tayari kwenda nasa, kwenda kucheza ngoma moja na Petro. Ya kwenda kwenye maandiko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 Moyo wangu mseho kumtenda tu dha ampekia kile kusudi nipate baraka zangu. Ili nipate ulinzi wangu. Hivi neno lako limejaa moyoni, shetana anaanzia wapi kushambulia pale? Ndani huu ni mikuki hiyo. Neno la Mungu ni upanga. Wewe unaweza kaenda kituo cha polisi kuenda kama vile kucheza chezea pale wakati unajua kuna mitutu imejaa. Utapita mbali tena, ukiona uki tu ile jengo li, kile ile ma jengo ya polisi yanajifanana sana. Yale yani, vile vituo. Ukikiona tu watu wanakuta magari mengi na mapikipiki yamepaka pale injalio kama Sinio, ukipaunu nakuta mbali Wego mie, shetani atakapa neno na wingi Neno na mungu ni kwa wingi mweli mwako Kama huku wa petu Shetani njarimu kila sewa Njarimu na yesu Lakini haji kila Lakini haji kila hisi Lakini haji akute umeninginiza ni lake hapa kifuani Ana huja na weka makawumakupari Haka na headquarters Iko wapi kwenye biblia hiyo rozali Naweza kukuambia ziko wapi kwenye sehemu nyingine. Iko kwa Wahindu wanaoabudu Mume, wanabii, wana Rosary yao. Haifaiende yeye Katoliki. Iko kwa Mabudu wanao yako, iko iko kwa misikitini. Lakini haivyo ya Biblia. Haipo. Mwanzo mlango wa kwanza, ufundu mlango wa 22 sura 21. Haipo. E. tunaona kuwa na neno la mungu wakati wote lakini haishi hapo anajenga hoja yake kwa kutumia maneno ya neno la mungu wemi tusomisari shina tisa tutayaunganiti yote mpaka mpaka mstari wa wa, wa mele kidogo lakini tuyasome hale nitaereza kwa uwe anandela kuwa, kuambia baada ya kuwa meluku baada ya kusema neno la mungu analitafsili nifo tunakotakia kubili pedro ana anali lukua neno kutoka kichwani ki m si wake siamini si kama labda si na si na waki lakini siyo kama alikuwa amejiandaa kujana na msifikiri kwamba wakatoa ukora mabiblia na ma whatsapp na nini kwenye application ni kila sehemu kwamba Yohana yemi chekia hapo kwenye kwenye nani nisaidie ni, ni, ni, ni ku google hapo akwa akola google jana eh. Lakini anaendelea kufafanua alichokisema anasema hivi wa ume ndugu zangu niwe radhi ni seme kwa ujasiri mbele yenu mimi nataka neno la ujasiri seo e, buana, buana, buana, buana. ujasiri sio kupiga kelele eh bwana bwana bwana ule ujasiri wa kujenga tu ujasiri ule jengwa katika kweli ya neno la Mungu kwamba kisema ni kweli eh ni sema na ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi alikuwa ya yakua alifariki ya kwa na kaburi lake liko kwetu hata leo basi kwa kuwa ni nabii akijua ya kuwa Mungu ni wanasoma msari wa 30 amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti chake cha enza habari za Kristo huyo yeye mwenyewe msari wa moja akitangulia kuyaona haya alitaja habari za kufufuka kwa Kristo kwa hiyo anathibitisha ufufuo wa Kristo kwa neno la mungu. Niliyo neno anadaudi. Mungu mimi ni vizuli, tutibetishe kila doctrine, kila mbili, kila oja, tunetaka kujenga kusu wabali za mungu na utumisha wa mungu, kututokia katika neno la mungu. Petro ni kwa naweza kusema, mimi ndio Petro mwenyewe, nina authority, ni kusema, dana kani ni kwa na krusomi yaka mitatu na nusu. Tena ni kwa mkuu. leo hiwa na kwambia, sisi tunanafungua. Alie kwa nafungua, natumia maniko. Wewe uliyojikabidhi funguo za kuzimu ambao ambao ndo utaishia ndo unataka kujifanya wewe ndo ndo unaongea kutoka kwenye kichwa. Petro anatoa wapi? Papa wa, mapapa wa leo wanatoa maneno kwenye Biblia. Ule ushoga wameutoa kwenye Biblia. Hapana, Petro yeye anatoa kwenye Biblia. Pamoja na kwamba wewe waambiwa wanadamu ni niwaposaje hata wewe mkubwa kiasi gani. Asikosea ni Mungu. Eh, Yesu anasema kwa nini unaniita mwema hata kama Kwa hivyo, muwebani mwaja tu na hivyo mungu. Kwa hivyo mungu, e, Nana naelea mwani, tuendelea mwani tu yaeleo tu Misali e, wa sada sini na, Kwa hivyo, anatumia madiko, Yalio neno wenye zaburi, Na anayatafsiri, kwamba, Dawdi, alitangulia kujulishwa, Na kaya sema watu wakayamini, Habari za zaafuka kwa siku Sasa mna yaona, ya metumia. Si muna mwamini Dawdi, hey. Kabla ni nabii wa Mungu eh. Kabla alionyeshwa na alinena kwa nguvu za roho ya Mungu eh ndio. Aliyoyasema mliaona alipo aliwaendo haya ya, ya leo. Ndio haya mliaona naisubishwa na na damu yake haukuachwa upate u, uoze. Mwasho Yesu Kristo arasifika kabla ya kuoza. Eh kuoza sehemu nyingi uanza baada siku ya nne. Tatu mwili unakuwa bado unanuka unuka lakini bado umeshikana.